Bejonak goz prefetura intzinean bildu dira bat erakasle aste azken goizuntan asmo batekin. Boa, sustut adirasteko naiz eta urgentzia sanitario egoera hori bukatua den be badirala ola indik ertzipen handana bat eta eta ikusirik nola bukatu dugun ikasturte hori pentsatzen dut bait padakoa dela erakustea ebe, gure desadostasuna eta azken egunetan ni mailan naiz bizi izango dugu zinez e zentzu gabekoa dela, ez, da, ez, da, ez du zentzurik. Inkoherentea da, eta bai ikasleen tzat ezta ez gauza hona, baina langilean tzat ere. Hara, euh, nik bizi izan dut zinez urte bukaerabat gogoza alde hortaik. Adibide bat, klasean ola pasatzen zen? Uh, Funtsian, klasean, azki ongi pasada ikasle guti ginituelako, baina uh, arazoa da ikasle oberenako ginituela, eta eskola zugunago diren uh, familia horiek ez zela igortzen, eta finalki, eh, ministro jaunak adierazi helburu hori, uh, errol eh, sozialarena, ebe a, a, a, bidehkatu hazen arazoa. Zeren ginen e, ikasle batzuekin uh, zailtasunik ez dutenak, eta eskolatik urgunenak direnak zailtasun gehiendutenak, ebe horien ez ziren heldu, beraz e, zilo hori bidehkatzen zen, ahonditzen zen. Uh, Beste alde uh, gure lan balintzea buruz da joan dena hastean izan dena. Nun uh, lehen bat aldibatez, metro lau, metro karatuak bilakatu diren. Metrolaterala, hor egandigute, ukandugu hitz bat, eganez, ebe behar ez, behar zirela burrak eman koridojean, edo kampoan, niko hori zinez biziki gaizki bizizan dut, ziren, baldintza normaletan, guateratzen magira gelatik, ebe zigortuak ez, baina, bai, leporatua izaiten altzaigu, eta hor, ofizialki egiten ziguten beheman ikasleak kanpoan eta joan aldu zuenean ikustera, hori nik egan nahi zuen zinez prezirelaat zer egiteko. Gero gauzek aldatu dira, metroa etzen gehiago metro bat, eta hori horiek dena du inkoherentea da, baina, Zentzu batean nire iritzia da hori, baina hain bat hobe ikaslean ajera balintzen zat. Eta sartzeari begira baditu zuese eta nola iraganen den sartze hori irailan? Nik bat ere. Ez dakit. Eta uste dut, derentzat gauza beradera eta azken momentuan, hori ahtek eztatu den bezala, azken momentuan, e, momentuan gauzak aldatzen dira, be, gauza bat egiten diztute da gero beste bat, niko uste egituko du eta ez dut ikustena jasoinik uh, aldatzeko. Patsitiko IP bidarteko eskola publikoko koera kaslea da. Egiten duk hasik urte erdi bat, galdu ez galdu, ez dakit nore jamag da, jamagda, ma inan bitxizantz eta uh, kontaktua galtzen duzua horrekin, ez, ez da gehiago uh, beh, urte normal bat, eta... Eta bitxea dela horreina hatika amabostegun lehentzat behar da txurotoki begitzasi. Gantz ez seintxuduen ere ez dakit, da behinan uh, biziki uh, berezia eta, eta ere gero eta zailago. Aztapena ere argitu izan ezela, askimuntza pasten zela, bai familieta aurrekin, uh, lehen hasteetan, genezake, ba, denak etxantzirean eta baina hor, lanar begitzasi eta geroa uh, ba, berezitu edo mindu da gehiago eta hor, zailago da, gemana, plasuekina, augekina, batzu heldu, beste batzu... Eh, bon, ahont, eh, bai, antorak, antoraketa beti aldatzen da. Ara, eta gero aplikatzen dituzu gauzak, zei eh, zentzututen ez dakite, nien izkompetenta hori nire gaiteko, binan baituko eh, protokolo batzu, be biziki zojotzak, eta planta namaiten duzuna, hitz ez dit segitu nahi balima duzu, eh, atzo honok, Entzatu gira egiteat biskabat aurreken, uenik adibidezago egiteasa ditut, eta eskoak berretuzte uh, gerbitu klasean sartzean, ateratzen aireagertza entzin, aireagertzetik sartzean, kantinan aterra entzin, lau aldiz goizan, lau aldiz atxaldean, zaitasai aldiz, zaitamak segundak, kusten posible, Hala, badira, hausaberretzi batzu eta horren buruz esan txuduan